Франція. Франція – третя за величиною країна Європи. Багаті культурні традиції Франції і бурхлива історія завжди привертали увагу всього світу. Площа. 551 тисяча квадратних кілометрів. Населення. Близько 60 мільйонів чоловік. Столиця. Париж. Мова французька. Грошова одиниця. Колишня франк. Теперішня євро. Типовий французький пейзаж – це рівнини і низькі пагорби. Кордони Франції проходять по високих гірських хребтах – в Огезах на північному сході, Піренеях на південному заході та Альпах на південному сході, головна вершина яких – гора Монблан, досягає 4807 метрів. У серці країни розкинувся центральний масив – Столиця Франції – Париж, розташована на рівнині, в долині річки Сени. Найбільші річки – Рона, Луара і Жеронда. Країна землеробів Франція – провідний у Європі виробник сільськогосподарської продукції. Її природні умови сприяють землеробству. Клімат на півночі країни холодний і вологий, рівень опадів близько... 35 мм на місяць. На півдні сухіше і спекотніше. Температура влітку піднімається вище 25 градусів Цельсія. Французькі фермери вирощують пшеницю, ячмінь, овес, кукурудзу, цукровий буряк, фрукти й овочі, а також розводять велику та дрібну рогату худобу. Франція славиться своїми винами і сирами. Французькою кухнею захоплюються у всьому світі. Париж. Париж не тільки адміністративний центр держави, а й столиця мистецтва та моди. У цьому найбільшому місті Франції зосереджена шоста частина населення усієї країни. Парижу вже 2000 років, тому в його архітектурі поєднуються риси старого і нового. Туристи з усього світу вважають своїм обов'язком відвідати Лувр, гробницю Наполеона, Ейфелеву вежу та інші пам'ятки. Звичаї і традиції Хоч Франція – край зелених лісів і полів, три чверті населення країни проживає в містах. Французи дуже комунікабельні, люблять зустрічатися у вуличних кафе та ресторанах, Розважаються грою в кулі. З усіх видів спорту найпопулярніші велогонки, футбол, регбі і теніс. У Національне свято Франції 14 липня – День взяття Бастилії, що ознаменував початок Французької революції 1789 року. Вулицями проходять мальовничі колонни. Промисловий гігант Найбільшими після Парижа містами є Марсель. Це головний порт країни. Ліон, Тулуза і Ніцца. Франція високорозвинута індустріальна держава. На її підприємствах виробляють безліч товарів, зокрема автомобілі, літаки, хімікати, машини та текстильні вироби. Важливу роль відіграє рибна і гірничодобувна промисловість. Франція – визнаний у всьому світі виробник предметів розкоші, зокрема парфумів та модного одягу. Тут найшвидші в Європі поїзди і чудові автошляхи. Біля витоків нації У давні часи Франція була частиною території, населеної кельтськими племенами під назвою Галлія. Після завоювання Юлієм Цезарем вона протягом 500 років входила до Римської імперії, аж до падіння західної частини Римської імперії наприкінці V століття. Потім цей край завоювало і приєднало до своєї імперії германське плем'я франків. Назва країни походить від латинської назви і означає країна франків. Багата історія Франція стала незалежною державою в 9 столітті Але вона не мала єдиної мови аж до 1635 року, коли було засновано Французьку академію Історія країни сповнена бурхливих подій Війни з Іспанією та Англією Народні повстання і революції Роки правління нездарних королів Революція 1789 року повалила монархію і скасувала низку старих законів і привілеїв. Під час правління Наполеона Бонапарта 1799-1815 Франція підкорила всю Європу. Участь у двох світових війнах завдала Франції величезних збитків. Однак вона не тільки вистояла а й стала гідним членом Європейського союзу і істотно впливає на світову політику. Володіння по всьому світу. Франція володіла заморськими колоніями, ось чому французька мова та культурні традиції утвердились від Квебеку, Канада до Північної Африки. У світі лишилось ще мало залежних від Франції територій. Острів Корсика розташований за 170 км від південно-східного узбережжя країни. Офіційно вважається французьким володінням. Ілюстрації. Чимало французів, як і інші європейці, проводять канікули, катаючись на лижах в Альпах на кордоні між Францією та Італією. Вражаюча скляна піраміда, збудована 1989 року. Вхід до Паризького музею Лувр. Спочатку в 13 столітті він був фортецею. У середині 16 століття король Франциск I захотів перетворити Лувр на палац і значно розширив його. Зараз у Луврі одна з найбільших у світі колекцій живопису. Населення французьких сіл переважно зайняте сільським господарством. Тут вирощують пшеницю, яблука та виноград. Французький стиль в одязі став символом високого смаку, а Париж відіграє роль світового законодавця. Мод. Щоліта кращі велосипедисти світу беруть участь у гонці Тур де Франс, яка проходить через усю країну. Останній етап розпочинається в Діснейленді і завершується на Єлисейських полях у Парижі. Ейфелева вежа продемонструвала досягнення будівництва на Всесвітній виставці 1889 року.